Nyolc. A következő láncszemet, bár még arról sem tudhattam, hogy az, Szalita hozta, a tavasz istennő idejének vége felé. Szalita annak idején egyike volt annak a hét fiatal kapitánynak, akik a nagyutat végighajózták velem. Szumurri halála után hatan maradtak, a legjobb hajósok ezen a földrészen, mert a sajnos gyorsan hanyatló pilagú már csak a hajóépítőben tudott zsarnukoskodni.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 Esra idejét leszámítva, amikor a viharok miatt valóban kockázatos kimerészkedni a védett öbölből, a másik háromnegyedben gyakorlatilag rendszeres volt a hajózás. Szalita is így indult el Eru a kezdetekor az első hajóraj parancsnokaként Gír Dimbe, a Szódáért és a Salétromért. Még egy éves sem volt az új szerződés ezig érrel, tanácsosnak átszott,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 Szalita egyenesen a palotába sietett, de maga előtt küldött a kikötőőségből három legényt. Az egyiket hozzám, hogyha lehet, azonnal beszélni szeretne velem, a másikat Talilhoz, a harmadikat Gamatuhoz, hogy ők is jöjjenek oda, ahol én fogadom. Abban a szobában vártam, ahol általában a délutánjaimat töltöttem, Nanur idejének kivételével, amikor túlságosan meleg volt.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 Úgy csillogott a napfényben akár az ezüst. Milyen alakja volt? Vetettem közbe. Kerek? Vagy hegyes? Hosszú? Szalita a fejét ingatva kereste a hasonlatot. Egyik sem. Talán, talán, igen, mint egy nagy olajbogyó. Kerekded is, egy kicsi hosszú kás is, de mind a két végén tompa, nem hegyes. Igen, mint egy olajbogyó.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 Pedig az embereim megnémultak a csodálkozástól velem együtt. Ha lett volna valamilyen hang, hallottam volna. Hallgattunk, azután a kapitány megszólalt. Mondd meg, Gamatú, bolondok vagyunk, vagy sem? Nem, nem vagytok bolondok, felelt azonnal az orvos. Akkor mi volt ez, Isteni Uram? kérdezte Szalita. Amikor nem válaszoltam, folytatta. Vagy te mégis azt hiszed, hogy megbolondultunk? Nem, Szalita. Csak nem tudok mit mondani. Várj, gondolkodnom kell. Aztán rájöttem, legjobb, ha hangosan gondolkozom. Elég okos ahhoz ez a három ember, hogy követni tudjon. Amit Szalitáék láttak, az nem csak őket zavarta meg, hanem engem is.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 Azért ülök most itt köztetek. Ez a bizonyítéka annak, hogy helyesen gondolkoztak. De azt is feltételezték, mert a. a. kerestem a szót. A bolygók népeinek értelme úgy növekszik az idővel, ahogyan a tudatlan újszülöttből bölcs öreg lesz, hogy lehetnek nálunk földieknél értelmesebb lények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 Ne ijedjetek meg a nagy számoktól, amelyeket most mondok. Tíz, húsz, vagy akár százezer éves szempillantás az élettelen világ, vagy az olyan élők számára, mint mondjuk a kecske. De ha az értelem eljut odáig, hogy a beszédből megszületik az írás, minden más addigi mesterség fejlődése felgyorsul. Hallgattam egy sort, azután máshonnan folytattam. De nyár szavaiból úgy vettem ki, hogy ők nagyjából két-három ezer évvel tartanak előbbre, mint mi. Mekkora, milyen behozhatatlan előnyük van? Bántam, hogy kimondtam, de megtörtént. Igyekeztem békésebb vizekre ebezni. Tehát a tudósok feltételezték, hogy vannak, lehetnek a földi embernél sokkal fejlettebb, értelmesebb lények.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 akit láthatóan lázba hozott, amit addig hallott. Hogy soha, egyetlen egyszer sem sikerült kapcsolatot találni velük. Pedig akik hitték, hogy közöttünk jártak, illetve járnak, mindent elkövettek a kapcsolat felvétel érdekében. Ezért mondhatta a másik tábor, hogy a bizonyítékok értéktelenek, és ezzel nem lehetett vitatkozni. Gamatu újra meg akart szólalni, Azután meggondolta magát. Most Szalita látott valamit, és nem kételkedem abban, amit elmondott, folytattam. Ami bizonyíték lehet. Sőt, nagyon valószínű, hogy az, mert ilyen repülő szerkezetet földi testvéreim még nem tudnak építeni. A földtől való távolság is túlságosan nagy, de erről már beszéltem. Ami azonban a legfontosabb, ha mégis földi testvéreimé lenne az a szerkezet, Miért nincsenek már is közöttünk avanában? Hiszen tudják, hogy itt vagyok, vagy ha meghaltam volna már, hogy itt éltem. Akkor miért nem ide repültek? Hát kicsodák lehetnek, és honnan jöttek, filtatta Gamatu. Nincs válasz, ingattam a fejem. Csak ők tudják megmondani, ha akarják, ha valóban léteznek. Szalita megbántottan kapta fel a fejét.